беручи з собою Роксолану, показував їй, як іде будування, розповідав, як біля підніжжя його престолу на всю широчиню ат майдану буде розіпнуто безліч різнобарених шовкових наметів для найвищих осіб царства, і серед них, найближче до престолу, золоті намети для неї, для валіде і для султанських сестер Бо він намірився поламати звичай За яким жінкам заборонено Бути на сюнеті разом з чоловіками І хоче зробити так Щоб ця урочистість Принесла радість передовсім їй Хурем Вже визначено на дивані Що це триватиме рівно 20 днів Сказав він Весь Стамбул готується з радістю І вдячністю Навіть звір із мого звіринця готується до сюнету «Ми пообіцяли відпустити на волю одного взятого в рабство німця, який хоче вразити нас небаченим видовищем бою левів з диким ветром. Ти маєш постати на сюнеті в усьому близької розкоші, який може дати тобі твоє найвище становище в державі». «Може виступити разом з дикими звірами?» – засміялася Роксолана. «Жінки передо всім мають дбати про відповідне вбрання». Султанча повинна з'являтися очам натовпу щоразу в новому вбранні перед кожною молитвою. П'ять молитов на день і двадцять днів сюнету, отже, сто нових убрань. Лише для цієї урочистості? Ваша щедрість не має меж мій повелителю. Я мала б радіти й сміятися у час сюнету, але боюсь плакатиму, думаючи про своїх дітей, про те, як їм буде боляче. Це робиться в ім'я Аллаха. Але чому все, що твориться в ім'я Аллаха, має супроводжуватися болем? А що таке біль? Може, це і є життя? Тоді як пояснити плач і стогони, який почув пророк, піднявшись на сьоме небо? Хіба то не людський плач? І чому люди замість радіти життю оплакують його? То плач ангелів, які вимолюють із сльозами Валаха прощення гріхів для правовірних. У час сюнету ми влаштуємо вчену суперечку мудрих улемів, щоб розкрити всю велич цього обряду, який залишає на чоловікові знак належності до істинної віри, до обранців Аллаха. Роксолана зітхнула як усе просто. Кожний негідник може стати обранцем Алха, пожертвувавши для цього такою малістю. «Я з нетерпінням ждатиму цього високого торжества», – сказала вона. «Не маю сумніву, що ти будеш захоплена небаченим видовищем», – пообіцяв султан. Видовище справді видалося неймовірне. Зранку визначеного дня Сулейман і Султан, що її валіде в супроводі всього двору прибув на Атмейдан. Де поблизу Яничарської казарми вже височив його розкішний престол, а перед ним на всю широчинь колишнього царгородського іпподрому вигравали яскравими барвами пишні намети для наближених вельмож і прислужників. На зустріч султанові вийшли другий і третій візири. яс Паша і Касим Паша, великий візир ібрагім, ждав падишаха осібно посеред іпподрому, оточений Яничарськими агами і вельможами. Всі були піші, тільки султан на коні, якого за золоте повіддя тримали, йдучи по боках, і Марахор султанських стаєнь Рустем Паша і його помічник. До престолу Сулеймана супроводжувало 20 переможених володарів, яких поставлено згодом біля античних статуй, вивезених Ібрагімом з Буди. Настав великий обряд цілування султанової руки. Допущені були найвірніші. Візири, вельможі, військові старшини, мудрі улеми. Ривіли від захвату натовпи, їхній крик відлунювався речанням звірів із султанського звіринця. Леви, рисі, леопарди, пантери, ведмеді, слони, мов би, теж не терпеливилися прилучитися і собі до того, що з такою буйністю розпочиналося на іпподромі. Грали військові оркестри, невтомно і безугавно били гармати над босфором, і біля всіх брам Стамбула. За тим ревищем, риком і грюкотом, якось і не помічено було, що султанська сестра Хатіджани з'явилася на урочистість, хоч усе відбувалося ледь не перед її палацом. Ібрагімові сказала, «Не хочу бачити недоносків цієї відьми». Султанові про Хатіджу ніхто не наважився доповісти. Він же, чи й зауважу, у перші дні цілковито поглинутий своїми високими обов'язками,